Jó reggel! kívánok, ma 2018, április 19-e csütörtök van. 7 és 8 óra között két interjút hallgathatnak meg Hajós Andrással, egy április 10-e előttit, ezt majd találomra kiválasztja Pogány Ádám, és egy április 10-eit. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól.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 és akkor, és akkor boldogok. Ettől én tébolyt kapok, de tudomásul veszem, és játszom ezt szerint a szabályrendszer szerint. Most ezt kellett mindenkinek, hogy lássák, hogy a arfutát sokan várják, akkor most megkapták, és akkor most. Alatt drága hajós, akkor ezek szerint nem késtél meg önmagadhoz képest, hiszen nagy valószínűséggel ezt hamarabb is megcsinálhattad volna. Nem, most volt itt az ideje. Gyügye tudatos. Hámarabb, hát részben azért, mert egy éven keresztül ez a licensz a tévékető 2 tulajdona volt. Uh -huh. December 23-ig, ah. én ah. pedig megteltem volna korábban is, hogy a saját műsoromat ellopom, ami média történeti <gül> különlegesség lett volna. Biztos lett volna belőle egy per, ami három évig elhúzódik, és lehet, hogy a végén megnerem, és az alatt csinálhatom a műsor. De én jelezni akartam a piac felé, hogy. <gül> Oké, okay, okay, egyébként egy ilyen helyzet van, amikor a licenc az övék, de nincsen műsor, akkor neked azért pénz vagy az ott egyszerűen csak elhever? Az ott elhever. Akkor tulajdonképpen tök szerencsét, hogy nem három vagy négy évre adod el?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 valami botrányosat mondok, vagy beszólok, vagy valami... E, e, tehát amikor bulvár van, és ehhez képest, bocsánat, közben nekem el kell indulnom, és ezért e, szuszogni fogok, listátot csapkodni, és autót vezetni. E, fogom Szóval, amikor, amikor bulvárosítom a... Csak egyetlen hogy havazik, úgyhogy jöjjön, vagy legyél tekintet. Tudom, megfelelő téli gumim van, és óvatos sofőr vagyok egyébként, amikor nem havazik, akkor sem látok. De ebből a szempontból ez mindegy. Valójában szóval, szóval oldal... ezt a hollapot erre a, erre a célra használod, vagy ez ebben a formában nem igaz? Hát figyelj, ha azt szeretnénk, hogy ne nézzenek minket teljesen hülyének és hülyegnek, akkor kérlek, te a hollap szót használod egy Facebook oldalra. A Facebook rosszul fogalmazta, bocsánat. Én is oh, ne, ne, ne, ne, ne, nem. A Facebook oldalad az ezt a célt szolgálja eleve? Eleve igen, nekem az nem, nekem nincsen, van egy olyan Facebook oldal, ami hajósandásos, de azon nem nagyon kommunikálok, talán havonta egyszer, és én a hajósanlás hivatalos, nevű, úgynevezett rajongói oldalat tartom fenn, ami kifejezetten a szakmai énemnek a megnyilvánulásaira való. Tehát nincs, én nem ezek, nem mutogatom a gyerekeimet, néha-néha kiteszek valamit, de leginkább nyűkből, mert igazából, én tök boldogan élnék Facebookon. de ha jól értem, a ez a Facebook oldal nélkül -e most félkarú óriás lennél, hogyha nem lenne meg ez a százezer megtekintés. Hát nem mondom, hogy félkarú óriás lennék, azt mondom rá, inkább, hogy új hiányos. Oké, okay, rendben van, de a tárgyalásoknál ez egy fontos adat. Vagy fontos. Ez egy fontos adat, és én igazából ezért tartom fenn,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 mondjuk egy kicsit bizonytalanok voltak, hogy ennek mekkora lesz a teljesítése, azok kaptak egy adatot, tehát azt az adatot kapták, hogy a dalfutánra a kapcsolatos megjelenés, ez képes arra, hogy mondjuk két nap alatt száz ember embert elérjen, ez számukra mérvadó, ebből nyilván tudnak valamilyen következtetés levonni, ha akarnak.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 Szerintem ugyanígy lehet egy adó a tekezetben. Kérdés az, hogy annak a műsornak te egy gyártója vagy-e? Nem, nem. Azaz te tárgyalsz az ezek a dolgok, de biztos vagyok benne, hogy ez számít. A mi generációnknak ebből a szempontból mi egykorúak vagyunk, és egy kicsit talán korszerűk is, amit én egy zárójás megjelzéssel hozzátennék, hogy egyszerűen lelassult a kor hozzánk képest. Én nagyon sokszor érzem azt, hogy én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 de ha nincs nézettség, akkor viszont kell egy központi eh, kulturpolitika, ami szerint valami jó vagy nem jó, és az megint nagyon rossz vért És amikor a Valamá Amerika harmadik részét a kritika egyöntetően elküldte a búzsba, de némelyek közül, ezek közül azt érzékeltette, hogy azért ez nem biztos, hogy a nézettségi adatokban visszafunnak köszön köszönni, és kiderült, hogy az egyik legkiemelkedőbb nézettséggel indult az első hétvégén a kettőt, hogyan kell egymás mellett értelmezni, ha egyáltalán szükséges?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 szoktam nézni valamiben, ami esetleg adott esetben nekem nem tetszik, vagy nem az én ízlésrám, hogy szándéka szerint milyen. E, biztos vagyok benne, hogy a valami Amerika 3 a szándéka Ez szerint okay. nem alantas, e, e, nem... Oké, okay, e, ebben az irányban nem akartam Például a soros, a, sor, a soros kampány az már szándékai szerint is alantas, e, és azért én ott például hogy látom azt, hogy egyébként nagyon népszerű. Konkrétan?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 azért Oké, rendben a komoly barátságokat azért hajós így nem lehet fenntartani. <gül> Tehát a Mária Kallas-szal jóba lenni úgyhogy közben az ember nem tudja, hogy operainek, és az valószínűtlen. Ezek akkor valószínűleg nem komoly barátságok. De lehet, hogy tévedek. De most hirtelen belegondoltam, lehet, hogy tévedek, csak az éleli emberismeretem az ennek ellen mond. Menjünk egyel tovább. Az hogy, a, az, hogy neked magadat el kell tudni adni, az számodra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 és akkor azt kell mondani, hogy mi kell ma Ja, akkor vegyek másik pulóvert. Pontosan a külsőséget... ezt akartam kérdezni, aztán erről a témáról leszel, azt meg tudod mondani, hogy mire voltál hajlandó e tekintetben a magad változtatásán, is, mire nem? Oké, rendben van, egy másik pulóvert fölvetél, de amikor azt mondták, hogy e, izé mennyi és aztán hempereg meg tolban, azt már nem te ez, Arra vagyok kíváncsi, Nem, e... semmire nem voltam hajlandó, amit kértek. Többek között ezért meg az Emirul ez mert mi nem közöttünk kompromisszumokat. Viszont mindenre hajlandó voltam, nekem nem kellett mondani, hogy fennperegjek szurokba, mert már a második koncertünk van a millenárisban. és Júliai Lementet adtam elő, és az eltérő lógtam le fejjel lefele, meg a közönség közé ugráltam, meg leveszőztem, meg, meg önkívületi állapokban őszintességi rohamokhoz kapva az életemről meséltem. Tehát, hogy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 Ö, igen, és ezt tudom használni, ezt a részét, egyébként nem vagyok feltétlenül az, ez ez hogy jó üzletember vagyok, Kifejezetten nem vagyok jó üzletember, aminek van egy oka, hogy nekem szám, szám autizmuson van, azt hiszem. Ö, egyszerűen nem, nem a számok a számokkal leírt valóságot elrontom, elnézek nullákat, nem tudok százalékokat kiszámolni. Egyszer megrendelt a eszennyi egy tőle tőlem, mert a Fekete Kovács ö, elmentünk a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 6 lett a vége, pedig egyébként lehetett volna 8 is. Úgyhogy én nem vagyok úgy a És mi a helyzet ezzel a műzikellel? Én nem most ezt nem értettem. Mi a helyzet ezzel a műzikellel? Ja, megírtuk, és aztán uh, nem kellett a Vixziháznak, mert túl bonyolult és művészies. Így aztán 6 a se lett? Azt se lett persze. Hát, és hány hanyagy... hallott... Igen? Ha hallottál arról, hogy uh, zenek nem van a Vixziházban, nem? Ezért kérdeztem.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 hogy szeretnénk, ha a, a, a mi fajtánk uralkodnak. Ez szerintem egy alapöztön. Biztos a kicsit, Erről a, a formációról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 Hát ez nagyon ügyes, és egyébként az ő helyében magam sem mondtam volna más, hogy engem mindig meglep, ritkán vagyok olyan helyzetekben, ahol politikusok készülnek arra, hogy majd mire kell válaszolniuk, valaha volt a munkám, és döbbenten látom, hogy a mai politikusok nem elég relatívan is ügyesen találják ki, hogy mit fognak rájuk mondani, és ezért nem készülnek fel rá. Ezt hát teljesen várható volt, hogy ezt fogja mondani, sok igazság is van benne, nyilván ez egy taktikai helyzetben ezt, ezt, ezt így kell csinálni. Hát a saját közönségét hergeli a popstar, a másik közönség popstarja ellen. Ezt, ezt hívják a politikának. Igen, de valódi popstarok nem csinálnak. Hát nincs rá szükségük, mert a popstarok nem egymás ellen. Erről beszélünk. De egyébként csinálnak ilyet, mert a repvilágában világában van az úgynevezett beef intézménye, amikor rapperek egymásból belekötnek, és dalban mondják el, hogy te borzasztóan nem az utcán nőttél fel és egy kis papírt utja köcsög vagy és én van meglátlak, leverlek és, akkor ezt, és ez neked kérdezik? menne? Tó rettenetesen jó menne ha reper lennék, de így is megy egyébként és aztán később elszégyeled magad, vagy később sem el magad hogy embereket alásztál porrá ja, nem, nem szeretem csinálni ezért én ezeket parodisztikus formában vagy viccesen megvalósítom, ha éppen nem bírok magammal és kiélem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 ha rólam lesz szó. De meg, küljön, eddig is beszéltünk. De, de azért, mert, mert, mert beviszel ebbe az útba, hogy egy narcisztikusan, egoisztikus ember vagyok, és ebben közben az Árpád úton figyelem a forgalmat, és nem figyelek oda, és egyszer magamról beszéltem. De nem teheted meg egy országgal, akik az én csodálatos gondolataimat a tekintetben várják, hogy mi van Orbán Viktorral, vagy Józsági De, de, de ez, ez, ez is bekövetkezett. Ez is bekövetkezett. Mi Most volt mond... a kérdés? Um, azt töröltük, nem akarnak felhúzni téged. Uh, azt jöhetett tőled, hogy te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 valami nagyon masszív ö, sikerre, ami de az ember ha sokféle és sokrétű, és nem egy fajta, akkor, akkor nem tud ö, nagyon nagy ö, sztár lenni csak akkor, ha elkezd hazudni. És erre, erre nagyon nehezen szánogál valamit. Na, majd még egyszer ezt, ezt, ezt a logikai rá, valamint... fordulatot emérte, hogy miért kell kezdeni hazudni? Vannak olyan ö, sztárok, színészek, zenészek, vagy politikusok, akik egyszerűen csak önmaguk, és mivel van olyan szerencséjük, hogy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 Ezért a könnyenben sikeres, mint én, aki olyat mondok, ami három ezer embernek jut eszébe. Ha olyat akarok mondani, ami, ami, amit hárommillió ember érez magáénak, akkor vagy bele kell hogy, mondom, hogy ilyet ritkán mondok, vagy pedig el kell kezdenem hazudni bizonyos dolgokról. És ez könnyen megy? Nem, hát ezért tartok itt, ahol tartok.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 Viktor évértékelő beszédet mondott a várbazárban, a Vártkertbazárban, akkor egy indexes ö, fiú, talán főmunkatárs, talán nem dezi András, feltett egy kérdés Jeszenski Zsolt, aki azt mondta, hogy ő válaszol a kérdésére, hogyha lenyomja őt fekvőtámaszban, aminek mindjárt neki is kezdtek, és aztán Jeszenski Zsolt lenyomta fekvőtámozban dezi Dezsi Andrást, aki elkönyvelte ez Kudarcként, és azt mondta, hogy hát íme, mennyire nem könnyű egy indexes munkatársnak lenni, ez ma is olvasható és lát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 Érdekes, nekem is inkább emberinek tűnik a történet. Noha uh, értem, hogy milyen, uh, milyen uh, szörnyű ordas uh, világ kandikál ki mögül le, és mi az, amit éget benne, és el is tudom fogadni. Uh, tök érdekes, hogy a Jeszenszki Zsoltal, amikor semmiben nem értünk egyet, és valahelyszor végül találkozunk, valami megmagyarázhatatlan oknál fogva uh, egész jobba tudunk lenni, ilyen előadási helyzetekben ő valamit DJ-zik, én valami stand upolok ilyenekbe találkoztunk néha-néha, és nagyon kedvesen el vagyunk. Az apám ilyenkor azt tudtam mondani, hogy persze fiam, mert egy bablasz vagy, ők hazudnak, neked, te pedig őszinte vagy, ezt nem tudhatom, de azért van valami ember is, Szerintem ez nem egy olyan eh, komorú történet, a Jeszenszki Zsolt nem olyan jelentős figurája a magyar közéletnek, hogy ő neki válaszolnia kelljen. Ha egy parlamenti képviselő eh, vagy egy hatalomban bíró megválasztott politikus Válaszolja azt az indexnek, hogy akkor ad választ, hogyha fekvőznek, azt szerintem az nem annyira vicces. De mennyire De... szerep az index részéről, hogy Szerintem nem szerep az index, egy modern internetes újság, amelyikben hubok, tweetek, gifek, vicces bejátszások sok mindenfajta mai tartalom van. Szerintem ugyanez az eset megtörtént volna mondjuk a az Obamával, meg a 20 akkor lehet, hogy nevesnénk rajta, és azt mondanánk, hogy úristen, mennyire emberi. Itt a szereplők törpesége az, ami, amitől ez esetleg leginkább szomorú. Köszönöm szépen a rendelkezésre és igyekeztem jól viselkedni a végén. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Legközelebb kélek, beszéljünk többet. Politikáról. De egyébként azt sem, amit akarsz, a szemű soron, ha meg rosszul válaszolok, akkor az az én bajom. Nem hinném, hogy rosszul tudsz válaszolni. Köszönöm a rendelkezésre állást. Köszönöm. Hajós Andrást hallották. Jó reggelt kívánok! Ma 2018. április 19-e csütörtök van, úgy fél 8 óra tájéken járhatunk, és most hallgassák meg azt az interjút, amely hajós Andrással készült április tizedikért. Itt hívom fel Ádám a figyelmedet, és ez is nyugodtan benne maradt az adásban, hogy én azt tanultam a Magyar Rádióban, hogy magamra nem beszélek rá, tehát ha én vagyok a legelején, és az úgy szokott lenni, vagy le kell engem vágni, vagy szignált kell berakni, saját magamra nem szeretnék rá beszélni. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijedd meg az árnyékától? Eljátszva az úcska színjátékot... Nem! Én csak boldban járok, sajnos kocsmában már nem. Nem! Visszaszámolok. 100, 99, 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmel, Fiala, Kejfej Jancssi, Civil Rádió 9800 és interneten. Hogy vagy? Köszönöm, jól. Hogy élted meg a vasárnapot, Hajós andrás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 Ja, Úgyhogy inkább ezzel foglalkoztunk. Ami az eredményt illeti, nem akarok álnaik lenni. Azt természetesen bennem is csalódást keltett, De figyeltem magamat, és nem volt vérnyomás emelkedésem. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem lett meg még az sem, hogy ilyen országban élünk. Az sem, hogy hogy tudnak mozgósítani. Az sem, hogy csalnak. Én régi motoros vagyok uh, Orbán Viktor és körének. Uh,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 Az értelem hosszú ravatalán ültünk sokáig. Most az értelem ö, lassú és szomorú temetésén veszünk részt, és ez a túlhatalom, mivel az újabb kurzus ismét rendelkezik, ez ö,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 Én nem megyek el ebből az országból, ha erre vagy kíváncsi. Az utolsó pillanatig nem megyek el, én egy olyan családból származom, amelyik soha nem ment el, pedig különböző okokból mind a zsidó nagyapánnak lehetett volna rá érzelmi oka, mind a Horthy jegyzőként szolgáló katolikus nagyapánnak lett volna rá oka. Nem valahogy ez családi hagyomány, hogy maradunk, és szeretjük így, ahogy van, azt, amit lehet benne szeretni, és azt képzeljük, hogy van dolgunk, ha más nem, akkor azt, hogy fenntartjuk azt, hogy vannak itt maradón. Másodban, meg hát, a, meg hát a, ezek szerint van felelősséged az utcával kapcsolatban? Én úgy érzem, igen. Nem Ez az utca tudom, most hogy... éppen hogyan néz ki? Iszékeny ló Lóha lámpa vason. <laughs> az az, a, az, ellenére, az annak ellenére, hogy nyert, ezt látom az ablakomból. És rá van írva, hogy köszönjük? Ezt nem látom, meg kirügyesztek a fák, és az, hmm. azok eltakarják, és ez így most talán ced is. E, meddig tart az utcám? Eltart a Miskolci kórházi? Ezt is én döntöm el. Vagy akkor csak addig tartom, addig a nekem kedves, fancy újlipótvárosi ötékségem van. E, ezek azok a döntések, amiket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 van minden rendben, azért mert neki húsleves van az asztalán és a plázában tudott magának ruhát venni, azért akkor ő rendben érzi magát, ha egyébként tudja, hogy az ő városában is vannak ápolónők, mészegények, cigányok a város falon túl, akik, akik sanyarú sorsban élnek, hogy ezt nem gondolja, hogy azok az ő állampolgártársai, azok az, ez az ő hazája, hogy az ő utcája addig is eltad.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 Rajongója nem vagyok, én egy értelmes politikát figyelő embernek tartom magamat, aki négy-öt másik személyel együtt karácsony bergelt is a jövő egyik lehetséges, tehetséges politikusának látom, és úgy gondolom, hogy nagyon helyesen tette, hogy megnéredte magát, mert ebből nagyon sokat fog tanulni, nagyon sokat alakul. Ez egy ring, amiben be kell szállni. Az utánpótlásnak előbb-utóbb föl kell a felnőtt ligába,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 mert hajnalig egy szitkomot írok amit talán meg fog venni egy tévé akkor arra szoktam gondolni hogy hogyan látnak engem amikor átnéznek az erkéről szemből és akkor kijövök tiszkor kávézni nem szokványos biztos hogyha már a gyártósor mellett állnék hétkor amúgy volt ilyen az életemben akkor szorgalmasabbnak látszani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 Valon innen folytatjuk, mikor, hogyan, nem tudom, és azt tudom, hogy mit jelent az, hogy innen folytatjuk. Tényleg örültem, hogy én így Én is köszönöm mindent, Szárus. Hajós András, hallották. Jöreget kívánok, A 2018, április 19-e csütörtök van felvételről szól a műsor. 8 és 9 óra között Filipov Gábort fogják hallani. Előbb egy március másodikai, majd egy, márt, egy április tizenharmadikai interjú következik. Aha. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Eljátszva az ócska színjátékot. Nem! Én csak boltba járok. Sajnos kocsmában van. nem. Visszaszámolok. 199 98. Elég! És mire gondol, hogy ki lehet az? Stimmen. Fiala, Kejfej Jancsi, Civil rádió a 9800 és interneten. Azt mondtam a hangmérnökömnek, aki egy fiatal srác, mint is fiatalabb, hogy olyan vagyok, mint akinek van egy liter benzíne, és azzal célba kell érnem. Hát kétszer is meg kell fontolnom, hogy mit, mit és hogyan teszek az autómmal, mert egyébként nem érek be. Nem paraszkodom, mert nagyon izgalmas, de nagyon be kell osztani az embernek az energiáját. Mondok egy konkrét példát. Én tegnap már teljesen zombi voltam, mert nem tudnék más állapotot mondani, amikor valamit ettem, és váltogattam a két ATV-t, vagy két hirtévét, nézőpont kérdése, hogy mi volt, és aztán megtaláltam benne Ceglédi Csabát Kálmán Olgánál, és nem tudtam levenni a tekintetemet róla. Tehát ott ültem 20 percig, olyan volt, mint egy filmet láttam volna, utána sms a Kálmán aztán felhívtam még a dobrevet, akivel nyilvánvaló, hogy a beszélgetés ma lesz. Ugye ez érzelmileg engem annyira megérintett az a beszélgetés, hogy, hogy arra szalak nincsenek. És ugye ez az, ami engem aztán estére, estéről estére, reggelről reggelre egyre rosszabb állapotba visz, mert nem tudok megszabadulni, mint az a cipőjén egyre több a sár, és valójában attól fárad el, hogy azt viszi magával, de ez nem minden szempontból egy jó hasonlat. És arra jöttem rá, hogy azokban a tévémisorokban, amelyben én szerepelek az ATV-ben, az alapvető gond velem az, hogy én nem egy baloldali kánont fújok, hanem miközben nem vagyok jobboldali, Igyekszem közszolgálati funkciókat ellátni a tekintetben, hogy próbálok a tényekhez ragaszkodni, és a tényeknek a mesdjéjén haladni, és onnan elszakadni kommentárok formájában. És hogy ezt a nem túlságosan hosszú, de nem túlságosan rövid bevezetést befejezzem, ordító hiányát érzem a közszolgálatnak, mármint hogy nincsen. Tehát amikor tegnap Luigi és Tamás egészen hihetetlen sebességgel is. Valami fantasztikus riposzttal válaszolt. Vagy reagált Lázár Jánosnak egy válaszára, amit az ő kérdésére tett. Egészet nem tudom, láttad. Ah, csak érszeteket láttam a kormány fogal. Tehát valamit mondott Lázár János uh, Luizs és Tamás kérdésére, amire tudod, mit mondott a Louisz is? Mit mondott? Azt mondta, hogy ez a kampányválasz, most kéri az igazit. Ha. És tudod, hogy mit a Lázár? Mit csinált? Elnevette magát, azt mondta, a, a Luigi is jól beszél, és mondott egy másik választ. Nos, és én úgy is gondolom. Volt? És ez az, az, az igazi válasz volt? Az közelebb állt az igazsághoz, illetve az objektívabb volt, mint az első. De hogy ez egyáltalán bekövetkezhetett, és hogy én ezt a közszolgálati magyar televízióban láthattam, ez. Egy olyan skizofréniát okozott, mert a Hírtévé az befejezte a működését akkor, amikor a Lázár befejezte, és a kérdéseket már nem adta, hogy ebben mi a műsorpolitika, nem tudom, az átide az egyáltalán nem, nem adja. De a, a közszolgálati egyes adta, nekem ez nem kifejezésem, de hogy ne legyek nagyon hosszú, én lehidaltam. Hát, hogy sokat elmond, hogy arról a kormányi a fői A kormányi forról hát. is sokat elmond, mindannyiunkról nagyon sokat elmond. Nem csak azt szóltam mondani, hogy ehhez képest, amiről mindenki túl és mindenki beszél meg, még én is láttam erről a felvételt, Ez a halangozóra a bizarr performance volt ehhez képest. De miről szólt ez a kérdés egyébként? Nem emlékszem rá. Tehát hát. ez maradt meg bennem, aha, hogy aha. a is azt mondta, hogy ez volt a kampányválasz, és akkor most kérdez igazit. Uh -huh. Jó, ki fogunk keresni. Nem érdemes, ennek a kettőségének van jelentősége. Értem, értem, értem, értem. azt szerintem azért a közszolgálatiságnak inkább, tehát az a fő probléma, hogy nincsen -e egyetlen megbízható koncentrált forrása, azért voltakban jelen van, nyomokban a közszolgálatiságot tartalmaz a, a magyar médiát, ennek te is egy foltja vagy. Uh, erről érdemes lenne egyébként beszélni, hogy mi ennek az oka, szerintem részben választói elvárási oka is van, ami én nem csak Te ilyes tehát ezt, ennek az ellenkezőjét tapasztaltuk a nagyon messzire jött emberen, ahol egészen hihetetlen őszintességgel beszéltek az emberek hitbéli meggyőződésükről, miközben képesek voltak minimálisan eltántorodni a tények hallatán. Így van, így van. De az mindig bizonytalanságot okoz, és az ember nehezen viseli a bizonytalanságot. Igen, de az, az ott nem, nem bírták így. rosszul. Tehát azt lehetett látni, van, hogy ők így. jól bírták. Mindannyian jól Igen. bírták. Sőt, mint a felszabadultak volna. Igen, ez, ez arra utal, hogy lenne más út is, mint a könnyebb ellenállás felé jevezni a média szempontjából is. Csak a média ugyanúgy a kiszámíthatóságra vágyik valószínűleg, mint a választópolgár. De de, meg hát nincs jelenleg pártfüggetlen média. Hát ez már egy hosszú vita lehetne, hogy párszügetlen média van-e. Politika semlegesről én nem tudom. Nem politika, nem politika semlegesről, de aki egyébként a hozott anyagból összeállítja azt, amit ő gondol a valóságról, és azt adja közzé a népnek. Na, erről beszélek, hogy szerintem itt viszont már az van, hogy hogy az újságolvasóra, a hírnézőnek ki kell válogatni azokat a újságírókat, akik viszont ilyen hajlandóak, mert vannak ilyenek. És ha ki kell jön válogatni jön. a fórumokat, amelyeket olvas? Szerintem nem. Nem minden fórumon vannak egészen gyalázatosak. Cérde, tehát én most fórumokat nem azt értem, hanem hogy olvassa -e a Guardian-t, olvassa -e a New York Times-t, olvassa -e mindent, amiből igen, aztán kompilál egy valóságot. Igen, tehát hogyha úgy közelítjük oda a dolgot, akkor a. a, a a rendes megbízható hírfogyasztásnak az olvasói vagy nézői azok megnövekedtek. Jó, csak ez oda vezet, hogy te veszel egy kiló almát egy olyan zacskóban, ami nem átlátszó, és egész egyszerűen addig nem veszed meg, amíg fel nem bontod a zacskót, és nem tapasztalod ebben, hogy alma van, miközben rátszólnak az áruházba, hogy Filipov úr ne bontsa meg a zacskót. Tökéletes hasonlat ezt használni fogom, és ez azért probléma egyébként, mindenki tudja, hogy a hírfogyasztóknak a nagy része az mondjuk a címet és a hírt olvassa el. Nem, hogy aztán még elolvassa a cikket, és utána keressen a forrásoknak. Igen, igen, ez, ez probléma. Ezért él a kampány, amilyen egyébként. És nem kampányban is én él az élet? Csak most még inkább? Igen, ilyen. igen, igen, igen most azért ez fokozódik. Tehát a, a, a híreknek az elszakadása a tényektől azért az most szerintem látvány. Jó, hát most kampányidőszakban, hogyha van. egy átlátszó zacskóban van az a ma, most azt is felbontod, mert ki tudja, hogy nem egy fénykép van e illetve, hogy az az alma az nem mi anyagból van. A igen, igen, igen. Ez így van. És még bele akkor. Kicsit olyan az egész, mint a magamnak csinálnám. Hát bizonyos szempontból persze, hogy magadnak csinálod. Az, az atv ételem, én mindig azzal van. szembesülök, és az én ottani sikeremnek idézőjelben az a titka, hogy állítólag nagyon sokan néznek az ahhoz képest, mint amit egyébként mások produkáltak, és amikor én elmondom a műsorommal kapcsolatos aggájaimat, annak semmi jelentősége nincs, mert ha nagyon sokan néznek, akkor teljesen mindegy egyébként úgy tűnik, mint hogyha egyébként a műsorban magában mi volna, amivel most nem az ATV-vel szembe megyek, hanem hogy... Véletlenül egybeesnek az érdekelitek. Hát én csak azt sem mondanám, hogy hát igen, itt véletlen egybeesnek, mert, mert valami ismeretlen okból ezt valamiért preferálják a nézők, hogy mennyi ideig nem tudom, de hosszú távon az azilum e tekintetben a kejfejancsi volt, mert ezt senki nem bírta egyébként hosszú távon máshol. Uh -huh. Hát ez addig tart, amíg, amíg a, a nőzők ezt visszaigazolják, és a Ja, csak az igazság az nem adnak a függvénye, hogy a nézők ezt visszaigazolják-e vagy sem. Tehát az, orv... Tehát az én apukám egy olyan orvos volt, akihez elmentek betegek, mondjuk elment a Filipov, és azt mondta, hogy doktor úr, szerintem nekem tüdőgyulladásom van valamire. Apukám azt mondta, hogy oké, rendben van, Filipov úr, lehet, hogy önnek tüdőgyulladása van, de ha azért jött ide, hogy megállapítsa a baját, akkor engedje meg, hogy én döntsem el, ha viszont önnek a saját verziójához való ragaszkodása egy tízes kállán tízes, akkor legyen szíves válaszolni másik orvost. Mert igen, csak ugye itt a, ebben az az orvos lehet sikeres hosszú távon, aki olyan diagnózis mondani, ami mondjuk egybevág a betegnek a, hát ez a... Ez inkább az udvari bolondra vonatkozik, és hogy életben maradjon. Igen. Egyébként az orvosnak mégiscsak az a titka, hogy a diagnózisa alapján azt, állít, azt állapítsa meg, amit az orvostudomány a jelen állapot szerint az ő szájából megállapít, és nem azt, amit a beteg szeretne hallani. Így van, és most tértük le képes beszéddel a magyar médiának a, a fő dilemmáját és problémáját. És csak ez így nem működik. Hát, Tehát, illetve, én, a, a lányom jut az eszembe, aki egyszer viszonylag hosszabb időt töltött Londonban, a hazai dolgokhoz nagyon sajátosan viszonyult, és számára minden folyó onnantól kezdve a Temze volt. Tehát ha folyó volt, az Temze volt. Aha. Duna, Tica, ilyenek nem léteztek. Folyó volt, folyó neve temze. A... Tehát, hogy nekem ebből vannak tapasztalatai, meg a környezetemben is, tehát ez ugyanúgy vonatkozik az úgynevezett elemzői szakmára, ahol vannak emberek nem sokan, akik az igazságot próbálják képviselni, vagy annak gondolnak, és újra és újra abban ütközik az ember, hogy, hogy, hogy más mérte szerint méletnek meg nézők, olvasók, hallgatóknak a, a, a szemében, mert mindenki a temzéhez viszonyítja aztán a mint hogyha egyébként a prospektúrán megállapítanák az eredményt, de azt nem lehet kommunikálni, mert annak a következményei műhiba per lenne, tehát mást mondanak a népnek, miközben az orvosok tudják, hogy mi történt. Pontosan. Jó, csak ebbe a kettős valóságban bele lehet bolondulni, és ugye, hát bele bolondulni nem, de amikor a hajóssal kötöttünk egy szövetséget, hogy nagyobb szám valamiről nyíltan beszélni, mint valamelyik FMN en Balázsig tetszik, és ezt megüzente ő a saját Facebook oldalán a 444.hu-nak, épp úgy nem hederítettek rá, mint hogy rám se hederítettek. Tehát nagyobb dolog valamelyik fm sorok között beszélni a Vajna rádiójában, nyíltan beszélni, ami azt jelenti egyébként, hogy a 444.hu szerintem nagyjából 40 alatt átlakorú ö, újságírói nagyjából már a kommunizmusban élnek. Illetve én most itt megint csak ragaszkodnék ahhoz, hogy ember és ember között ott illakségét. Így nincsen olyan egyszerűen a 444.hu. Nézd, a, én pont egy nap szembesültem ezzel, a 24.hu, amelyik most egy nagyon furcsa vegyülék lehet újságírói szempontból. Ez egy annyira érdekes konglomerátum, hogy egészen kiváló újságírók, egészen kiváló és objektív cikkeket közé tesznek. miközben tegnap, mondjuk, egy olyan cikket nyitottam most meg, pont a kormányi amelyet, mintha egy, egy 12 éves írt volna, mind nyelvileg, mind tartalmilag, mind a tényekhez való viszonyában. Egyszerűen, egyszerűen nincs már olyan szerintem, hogy hogy egy szerkesztőség az valamilyen, mert vannak neki egységes, nem tudom, ilyen tényellenőrzési protokolljai, etikai elvei, stb. emberek összekerülnek, akiknek semmi közük nincs le egymáshoz szakmailag. Tehát én csak attól óvnálak, hogy, hogy most akkor pélyeget süssünk akár a 44-re, akár a népszavára, akárkire, mert, mert tél, tehát ezt nem diplomáciából mondom, hogy mindenhol vannak viszont a. a Ebben neked igazad van, de én annak idején a magyar rádióban azt tanultam, ráadásul voltak is olyan műsorok, amelyek tartósan minimális lesrefutással mértékű szolgáltak, és ma ilyet nem nagyon találok. Ugyan, ugyanarról beszélünk, ugyanarról beszélünk, neveket találsz viszont szerintem továbbra is. Igen, én, orga, én, én, én kórházat keresek, tehát az, hogy az egyik kórházban a jó a gégészet, a másik kórházban meg jó a belgyógyászat, azért én azt szeretném, hogyha abban a kórházban átlagos szinten működnének az osztályok, és nem lennének kirívóan magasak, magas Aha. színvonak és kivívón alacsony színvonalúak. Nagyon jó a párhuzam szerintem mert kórházat sem találsz ilyet, viszont tudod azt, hogy melyik orvoshoz kell menni ha a van, és melyikhez, hogyha vastag Igen, de régebben, régebben ebben is az átlag valamivel jobb volt, vagy legalábbis én más tapasztaltam. Tehát ezek a szélsőségek kevésbé jellemezték a helyzetet, mint most. Aha, világos, csak szerintem az nem baj, hogyha azt is megállapítjuk, hogy vannak olyan orvosok, akikhez. Ezt, ezt nem, nem vitatom, csak régen ezeket az orvosokat valahogy sikerült összegyűjteni egy helyre. Vagy legalábbis inkább hm? sikerült összegyűjteni egy helyre, mint ma. Igen, teljesen az, van. És az újságírókat is. Vagy fel lehetett húzni olyan újságírókat, akik nem azon a szinten voltak, igen. És ami a szomorú vagyok? Tehát el is fáradok, mert ugye keresztül Kasul kell járnom a város, miközben régebben el kellett mennem kettő vagy három helyre. Uh -huh. Igen, de nagyon fárasztó és energiás időigényes, ez, ez így van. Aztán jön még a hallgatókkal való küzdelem, akik egyébként ezt a munkamódszert Többé-kevésbé figyelembe véve, de egyáltalán nem akceptálva, tökéletesen szembe mennek azzal, amit én mondok. Az általam rossz orvosra azt mondják, hogy jó, az általam jó orvosnak, vélt orvosra azt mondják, hogy rossz, és akkor egyszerűen arra kell jönnöm, hogy magamban kell megbíznom, mert ha egyébként másokat vagy a tömegvéleményt tekintem zsinór mértékű, akkor egész egyszerűen magamat fel kell adnom, és ehhez se vagyok hozzászokva. Én szerettem régebben másokat meghallgatni annak érdekében, hogy okuljak, és ma nagyobb ö, mértékben kell szekintetben filtert alkalmaznom, mint korábban bármikor. Nem, az a a problémát... hitbéli orvoslás korábban nem volt jellemző. A hitbéli újságírás, igen, de a hitbéli orvoslás, a hitvéli cipész és a hitbéli, a hitbéli cukrász, az korábban nem volt úgy jellemző, mint a ma Magyarországon. Ö, én egyben vitatkoznék egy picit, és itt azért részben világkendenciáról beszélünk, nevezetesen, hogy nem volt akkor a verseny, tehát szűkebb volt a választék, amiből a hírfogyasztó válogathatott, és uh, most egyszer arról van szó, hogy megtalálja azt, akinek arra van igénye, ami nem feltétlenül a tényekhez regaszkodik, hanem mondjuk az előzetes előítéletekhez. Uh, tehát szerintem továbbra is van igény a közszolgálatiságra is, csak egyszerűen demokratizálódik a nyilvánosság akkor már már beszéltünk, és ez ennek is egy... Illetve ez is ennek egy, egy Visszatérve a kormányinfóra, tehát az a harangozó Tamás, aki oda visszaélve a képviselő jogosultságával, megzavarja a kormányinfót, aminek nincs műfaja, majd amikor a Lázár azt mondja, hogy válaszolni fog abban a sorrendben, ahogy egyébként válaszol, a harangozó kimegy, azaz én megítélésemben a harangozó tettét egy tökéletes öngólnak teszi, miközben az MSZP-től kezdve nagyon sokan ezt egy fantasztikus dolognak tartják, amiben végre pofán vágták valamilyen módon pártunkat és kormányunkat. Hát erről beszéltem én, és én életlenül csak néztem, és nem hittem a szememnek, hogy, hogy mi történik. És nem értem, hogy mibe került volna kikerekíteni ezt az akciót, ha már egyszer eltervezte. És főleg úgy, hogy a harangozó egyébként ilyenekben nem a legteltségtelenebb lemeszkés politikus volt. Most az MSZ-nek a legrosszabb hagyományait sikerült felidézni. Hát szerintem egy volt. Tahóság is volt, de ami nem kevésbé probléma, viszont, hát bocsánatok kérdő, töketlenség volt. Az is Tehát volt. Ha, már tahó, ha már tahó akarok lenni előre megtervezett, akkor hát, legyek rendesen tahó. Ez, még ez se jött össze. Érthetetlen volt. Egy-kettő-három-négy-öt nappal a hódnőzővásárhelyi választás után Filipov Gábornak mi volt hódnőzővásárhelyi üzenete, hajjátlán volt ilyen neki? Hát ugye a hétfőhöz képest sok újdonságot nem tudnék mondani. Ami, ami, ami számomra azóta új impresszió volt hát az az, hogy, hogy, hogy kormány oldalon mennyire eltúlozva boronganak ezen. Tehát ott a, ott a gyászmunka az valahogy felfokozottabb lett, mint ahogy szerintem indokolt lenne. Ez egészen meglepő számomra ez a zavarodottság. Most, most úgy veszem észre, hogy nagyjából mára sikerült a sorvezetőt megfelelni, de hát az, az, az látszik, hogy ez a, ez a korrekció a kampány az elmúltban, ez nem, nem úgy következik be, ahogy az első napon cünetet, hogy be fog következni. Hát ennyire ettel nekünk ma, még előkerülök. Köszönöm szépen. Oké, okay. köszönöm Filipov Gábor-t hallott, Jó kívánok, ma 2018, április 19 -e. csütörtök van, nagyjából fél kilenc lehet. Illetőleg hát negyed-kilenc meg Filipov Gáborral, meglehetősen hát röviden beszélgettem, így aztán felkonferálnám azt az interjút, amely április 13-án készült vele. Ahó. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijedd meg az árnyékától. Eljátszva az úcskaszínjátékot. Nem! Én csak boldban járok, sajnos kocsmában már Nem! nem. Visszaszámolok. 100, 99? 98. Elég! És mire gondol, ki lehet az? Stimmel, Fiala Kejfe Jancsi, Civil Rádió 98.00-án és interneten. A vonalban Filipov Gábor, akitől szintén elköszönök. Nyilván valórá rá is azonlatkozik, mint az összes többi vendégemre, hogy szükség esetén, ha ő jelentkezik én -e mindenképp, ha én jelentkezem, majd ő eldönti, rendelkezésre akar-e de az a heti rendszeresség, ahogy eddig rendelt velünk, nekünk, nekem, az véget ér, Kezdjük a hallgató kérdésével. Karácsony Gergely lemondhat-e Juhász Péter javára a mandátumáról? Nem. A, úgy szól az országgyőrösi képviselők vásztásáról szól szabályozás, hogy ha valaki listás mandátumról mond le, akkor a jelölő szervezet, tehát a listát állító párt által megnevezett a listára, eredetileg szerető képviselő, vagy a jelölt javára mondhat le legfeljebb. Tehát a, az MSZPP listáján valakit kell kijelölnie majd a pártnak, vagy pártszövetségnek, hogy a helyére üljön. Uram, sajnálom, ez a válasz. Sohajtottam. Mi már beszéltünk a többször is telefonon. Én azt mondtam neked, hogy én úgy érzem magam most, mint az a futballbíró, aki az öltözőből kifelé jövet látja, hogy a csapatok milyen mértékben izgatottak, feldúltak, hogyan beszélnek. Ha két különböző országbeli csapatról van szó, akkor értem a nyelvüket, és hallom, hogy hogyan fogják lerúgni és megsérteni a testi épségüket, és egész egyszerűen azt mondom, hogy ebben az állapotban én nem engedem őket a pályára, megvárom azt, amíg lehűlnek és meglincsel a tömeg az ott lévő 50-80-100 ezer ember, mert azt mondják, hogy nekik a meccsre, ők a meccsért jöttek ki, az, hogy nekem milyen szépészeti szempontjain vannak, az őket nem érdekli, de te ezt mindjárt kiegészítetted azzal, ami nem tudom még a fejedben van-e. Emlékszel még, hogy mit mondtál? Nem, nem, nem szoktam elérni, hogy mit Azt mondtad, hogy lehetséges, hogy erre semmi szükség nincsen, hogy meg nincsenek, mert a háttérben már ott van a másik bíró, aki egyébként elkezdi a mérkőzést és belefúj a sípiába. Igen, igen, ezzel most is egyetértek a fél órával a mondatommal. Minek köszönhető az, hogy Magyarországon nincs, nem van és úgy tűnik, hogy nem lesz békesség? Szerintem ez egy nagyon-nagyon rádi folyamatnak az eredménye. A a rendszerváltás után pár évvel az általam igen-igen-igen nagyra tartott Máros Péternek volt egy nyilatkozata arról, hogy, hogy szükség lenne egy magyarországi, először egy magyarországi, aztán egy kelet-európai közös szótára, hogy mit értünk bizonyos fogalmak alatt úgy, mint nemzet, szabadság, demokrácia és így tovább. Mert hogy a politikai konfliktusok jelentős része az nem ideológiai kérdések mentén vagy kérdések szerint tagozódik, vagy épül fel, hanem hogy egyszerűen mást értünk a legalapvetőbb szavakon. És ebből egy olyan írásos változás. Ez, ez egy közép-európai történet? Igen. igen, igen, határozottan. Határozottan. Tehát ember olyan közép-európai értelmiségieknek a írását olvassa, mint nem tudom én a kundera vagy korábban a Krábál, akkor pontosan ugyanezekkel a problémákkal találkozik. Tehát a lajtán Magyar... túl más az élet, nem csak a fű. A, ebben óvatosan nyilatkoznék, mert lehet, hogy nem vagyunk annyira szervesen benne abban a diskurzusban, de nekem úgy tűnik kívülről, hogy ilyen, Tehát, hogy Franciaországban azért, azért, azért nincsenek ilyen alapvető értékviták, vagy nem, nem is értékviták, hanem, hanem szavakon ilyen, ilyen, ilyen későig menő viták. És csak azt akartam mondani, hogy, hogy mindenből illetve a közös történelmet, illetve a, a különböző történelmi sérelmekre épülő identitásokból olyan, olyan törzsi háború, ez ugye a Tamás Gászternek is kifejezése, hogy ne lopjam el a copyrightot. Olyan törzsi szembenállás alakult ki, és egy olyan polgárháborús mentalitás, amiből mondjuk nehezen lehetett volna elképzelni másfajta kimenetelt. Azt, hogy ez ilyen durván megvégbe és ilyen gyorsan, azt mondjuk talán kevesen gondolták volna. Ebből a szempontból az rendszer puha diktatúrája azért volt optimálisabb? Egyáltalán optimálisabb volt, hiszen az a duális rendszer, ami most van, ami ráadásul nem is duális, hanem ki tudja milyen, de maga a demokrácia felszabadított olyan erőket, ami a puha diktatúrában, ha volt is, nem olyan mértékben volt jelen, mint most. Én ezt megfordítanám azzal, és ez megint csak egy kelet-európai történet, tehát Jugoszlávia az egy nagyon jó példa lehetne, hogy a diktatúra elnyomott olyan konfliktusokat és sérelmeket, amiket demokratikus közegben normális körülmények között lehetett volna kisütni, hogyha úgy tetszik, hogy ne ilyen szemmelállásban torkodjon. Okay, ez de most robott. akkor jobb, vagy rossz a kérdés? Szerintem egy demokrácia, az, most igen, hagyjuk azt a kérdést, hogy most mennyire van demokrácia, de egy demokrácia az mindig jobb olyan szempontból, hogy nyitottabbak a lehetőségek. Tehát ezt a pszichológiából tudjuk, hogy a, a, a terápia során nagyon sokféle kimenet ö, ö, létezhet, beleértve azt is, hogy összeomlik valaki lelkileg, és nem tudja újra struktúrálni magát de ami teljesen biztosod, az, hogy az elfolytásnak nem lehet jó kimenete, ezért mindig a terápia az, ami, ami egy jobb, jobb megoldás. Ami azt jelenti, hogy te 1990-ben nem is tudhattad megmondani azt, hogy mi lesz 2018-ban, de ez egy folyamat, amelyben vannak állomások és egyfelé megy, tehát valójában voltak gyorsabb pillanata, és voltam ilyen távolságot balaton alamádi és tudom is én, Keszthely között lassabban ment, de ugyanabban az irányba alatt. Szerintem egyrészt igen, másrészt viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezek a. Tehát létezik az útszűrűség, amivel most te beszélsz, hogy van egy tendencia, egy folyamat, ami mutat valahova. Másrészt viszont az egyéni választásoknak, a kritikus pontokon való döntéseknek mindig kult szerepe van. Tehát, hogy milyen mintákat teremtnek meg a későbbiek számára egy politikai közösség, illetve annak egyes vezetői. Tehát erről bármikor le lehetett volna térni. Szerintem még most is le lehetne élni elméletileg. Van-e külön, külön a politikai közösségeknek és az egyéneknek eltérő felelőssége? Függően persze attól, hogy éppen Balaton-Almádiban vagy Keszthelyen vannak. Persze, hogy van eltérő felelősségük. Hát aki, aki meghatározó szerepet vállal a közéletben, akár politikusként, akár úgynevezett véleményformálóként, vagy tábornokként, ahogy ebben a törzsi szembenállásban ez kinéz, sajnos annak egyértelműen fontosabb a szerepe, hogy most akkor úgy osztjuk szét a szerepet, hogy én nem tudom a jobb oldalnak és a bal milyen az eltérő felelőssége, abba én nem mennék bele, szerintem ez egy közösen összehozott trágyakupac, hogyha fogalmazhatok így aminek a teteje most éppen véletlenül, vagy nem véletlenül, pont az egyik tábornok ülés, nem a másik. De ha jól mind mindazt, amiről mi beszélgettünk, meg hát jól látom a folyamatokat benne a saját életemet, akkor ebben a politika valójában most teljesen mindegy, hogy tetszik-e nekünk vagy sem, ami persze egy fontos kérdés, de professionalizálódott. Abszolút teljes mértékben. Tehát szerintem a, a legnagyobb tanulság, illetve a legfontosabb ilyen vezérvonal az elmúlt 30 évben az pontosan a professionalizálódás, tehát a célok, és a struktúrák azok megvoltak, tehát hogy hogyan akarjuk elpusztítani a másikat, az eszközök azok végtelenül finomodtak, és szerintem ebben a ciklusban is egyébként finomodni fognak. Részben külföldi mintáknak a hatására, részben pedig az egyéni kreativitásnak a hatására. De persze a professzionális az, az, az a legfontosabb jelenség az elmúlt 30 évben. Ilyes Attól persze még lehetünk a szemtanúi annak, hogy az elégedetlen beteg agyonveri a professzort, mert nem elégedett a gyógyításával, miközben a professzor csak annyit tett, mint amennyit egyébként az ő tudománya lehetővé tett. Igen. Erre ezzel Igen. Szemtanúi lehetünk. Azt kérdezem tőled ebben a nem tudál, túl vidám hangulatú, de gyakorlatilag az, hogy vidám vagy nem vidám, az teljesen közömbös, mert nem tehát egyszer volt nekem egy bírósági ítéletem, ahol a végén megköszöntem a bírónak, és azt kérdezte tőlem, hogy oké, rendben van, ez nem szokás, de hogyha az ellenkezőjét állapította volna, meg azt is megköszöntem volna, amire hát nem nagyon tudtam mit mondani. De valójában akkor most 2018. április 13-án azt láthatjuk, hogy a hatalomnak elemi érdeke az, hogy fenntartsa azokat az állapotokat, amelyek április 8-a előtt voltak, mert ez a hatalom gyakorlásának olyan imbanens része, amelyben 8 egy nagyon fontos állomás volt, de nem az volt a végállomás, és a végállomás egészen addig tart, ameddig meg nem fosztják őket a hatalmuktól, illetve még tovább, hiszen vissza akarják majd szerezni. Így van, illetve a magyar társadalom, vagyis hogy mi választok, hogy ne, ne a harmadik szemében beszéljek, az visszaigazolta a hatalomnak, hogy ez egy jó módszer, ez egy professzionális módszer, ami kifizetődik. Tehát én nem, nem, nem hiszek abban, eddig sem hittem, és ezután még kevésbé, hogy jön majd egy konszolidációs időszak, amikor egy ilyen higgadt menedzseri kormányzás következik be, és az ország problémáiról lesz szó, Egyszerűen azért, mert két választás között is folyamatosan kampány van, amikor közül olyan kutatású adatokat néznek a, a hatalmon lévők, és a, a tényleges ügyek megoldását úgy látszik, hogy senki nem várja tőlük, ellenben a, ez, a, ez az apokaliptikus polgárháború, ez nagyon-nagyon bevált. Úgyhogy szerintem már a kormányzati struktúrában tükröződni fog az egyébként, hogy, hogy ugyanezen a vonalon maradunk továbbra is. Miközben népben nemzetben gondolkodunk és beszélünk, mert ez így korrekt, meg jól is hangzik, akközben, hogyha a népet és a nemzetet egyenként néznénk, népünket, nemzetünket, abban a pillanatban más lenne a helyzet. El lehet-e várni a néptől és a nemzettől azt, hogy egyébként egyenként felfogják azt, amiről mi ketten beszélünk, és aztán eldöntsék, hogy igazunk van-e vagy sem, vagy teljesen természetes, hogy az ömel egyint ránk? Hogyha egyenként nézed a népet, nemzetet, akkor, akkor egy végtelen, végtelen útra lész meg, hogy annyi Persze biztos, hogy el lehet várni sokaktól, nekem az egyik legfontosabb tanulság ennek a választásnak, hogy szerintem egyszerűen azért felesleges elvárni, mert arra nincsen feltétlenül igényem, amiről mi beszélünk ebben a formában. Egy kicsit olyan, hogyha már a futban hasonlatot bedobtad, mint emlékszem, hogy egyszer olvastam egy interjút egy brit ilyen vezérszurkolóval, akit kérdeztek, hogy nem tudom, mit vár a hétvégi Mestől, és ő azt mondta, hogy hát ő igazából nem tudja, hogy kivel fognak játszani, mert ő csak a szurkolóknak a lelkesítésével foglalkozik, és mindig háttal van a mecsnek. Tehát szerintem ez a szeretkör az, amire ma Magyarországon inkább igény van, mint a bíróra, aki nem tudom én, a szabálykörvet lobogtatja a pályán. Amikor hozzákezdtem a jelentéseimhez az árbóckosárból, akkor még az volt az elképzelésem, hogy azt meghallgatva a nép valami hasonlót tapasztalva, mint amit én látok, annak megfelelően cselekszik, és Átalakulnak a viszonyok, ez aztán idővel változott. Most, 2018. április 13-án, pénteken úgy érzem, hogy amit csinálok, azt nem csinálom rosszul, de nem várhatom el, hogy ettől bármi is változzon. Ha azt szeretném, hogy változzon, vagy azt szeretném, hogy a saját életem változzon, akkor vagy foglalkozást kell váltanom, vagy el kell mennem az országból. Uh, nincs vezette be a 800-as évek utolsó harmadában a korszerűtlen elmélekedések fogalmát. Én ezt most nagyon sokszor, vagy nekem nagyon sokszor eszembe jut most ez, hogy amit te csinálsz, amit én próbáltam csinálni sokkal rosszabbul, az, az valahol korszerűtlen. Most ennek nincsen ideje, úgy látszik. És ezt mindenféles értettség vagy vagy búbán, hát Én mondom, ezt nem gondolom, hogy rosszabbul csináltad volna, másfelől pedig bennem nem sértettség. Vezet. Tehát ma, 2018. április 13-án, 7 óra 27 perckor nincs bennem sértettség. Korábban volt, most nincs. Tudomásul veszem, Tudomásul veszem ezt a korszerű korszerűtlenséget, vagy csak a korszerűtlenséget. Pontosan erről beszélt, hogy most bedobjunk egy olyan témát is, ami lehet, hogy a, a hallgatókat jobban érdekli, tehát a választási csalások kérdését. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, amit végig kell vinni, ellenőrizni kell minden lehetséges visszaélést. De az összkép nekem azt sugalja, hogy a legfontosabb dolog, amivel szembe kell nézni, hogy ez a választási eredmény nagy vonalakat tekintve, ha most nem azt nézzük, hogy 133 vagy 132 mandátum, vagy 135 van a Firesznek, akkor ez a választói akaratot tükrözi, Mindaz amit a kormány egy eléggé szűk körben kínált a választóknak, stop soros köztévés, migránsi jogatás, és így tovább. Erre van igény, és van befogadókészség, és szerintem ezt... Ahelyett, hogy elkezdjük ekézni a tudatlan vidékieket, mert nem tudom kiket, tudomásul kell venni, hogy ennek a politikának ma a városiak, a megyei városok körében, a diplomások körében mindenhol többsége van. Ez igazából Jó, de fel, most nem, nem tudom, hogy mi, el, mi, mi rosszabb, vidékinek lenni, vagy korszerűt lennek? Hát ebben nem foglalni kell, és mert ennek önsajnáltatás íze lenne. Nézd, a, én utoljára gyerekkorom, szabad most egy ilyen három perc személyes monológot? Akkor el, ott úgyudunk? a vége is. Jó, nekem gyerekkoromban nagyon nagy élmény volt a Márai Sándornak a föld-föld cínyű ahol ő kifejtette azt, hogy bár ö, szereti a hazáját, érzi úgy, hogy hogy ő most korszerűtlen, és hogy neki el kell mennie, és hogy soha nem gondolta volna, hogy ez be fog következni, de ezt arra jutott, hogy, hogy neki itt nincsen szerepe ebben az országban, és hogyha itt marad, akkor gyakorlatilag ö, ö, ö, ö, ö, bocsánat, nem vettem levegőt. tehát hogyha itt marad, akkor gyakorlatilag a az ország fogja felemészteni, vagy tönketeni a sorsát, amiből neki egy van, egy élete van. Ez egy ilyen történelmi fikciónak tűnt nekem, amikor gyerekkoromban olvastam. Most újra elővettem, és borzasztóan aktuálisnak tűnik. És teljesen ö, azonosulni tudok ezzel a gondolatmenettel. Akkor leküzdel mazuszodában? Aha, igen, jövő éten. Hát jövő éten nem, de utána igen. Ja tényleg, bocsánat, igen. Oké, okay, beszéljünk. Filipov Gábort hallottak. Well, all right, so I'm being foolish. Well, all right, let people know about the dreams and wishes you wish in the night when lights are low. Well, all right. I'm going steady It's all right when people say that those foolish kids can't be ready for the love that comes to well, all right. All right. Well, all right, We're alright We're alright We will live and love